Благословена събота, сестри и братя, мили приятели! Винаги като че ли в петък вечер стигам до един извод, че изпълняваме Божието Слово, защото там се казва за едни хора, че те обичат първите места. Изглежда вие не сте от тези хора, за които Исус Христос говори. Това може би е признак наистина на скромност. Тази вечер ние продължаваме нашата поредица носеща заглавие «Историята за края» или «Краят на историята». Като темата, върху която ще се спрем тази вечер, е «Алфа-криза». Нямам намерение да говоря за никакви конспирации, за алфа-отпадани и така нататък. Ще видите всъщност за какво става въпрос. Но бих желал да ви запитам в самото начало, къде според вас се живее по-добре – в града или на село? очаквах друг отговор от хора, които живеят в града. Може би, ако попитам хората, които живеят на село, къде се живее по-добре, може би техният отговор би бил по-различен. Мисля си, че има хора, които искат да се преместят, да живеят на село, а, но знаете ли, мисля си следното нещо. Тези хора могат да отидат, могат да живеят, но за да се пригодиш към тези условия, защото те са съвсем по-различни от градските, или ти е необходима подготовка, време за климатизация, трябва да, да свикнеш, трябва да си подготвен за това, защото когато ти искаш да смениш населеното място, дори от един град в друг се изправяш пред някои трудности. Първо трябва да опознаеш къде са новите магазини, да се сприятелиш с съседите и така нататък. Но да се преместиш от град в село крие в себе си своите рискови. Ние накратко ще разгледаме някои от тях. Но, поглеждайки към библейската история и още повече, разглеждайки историята за Авраам, ние се сблъскваме с неговото преместване от едно място на друго. Географски погледнато той трябваше да се премести от един много добър град, от един много добре развит и цивилизован град с канализация и така нататък за времето си нещо съвсем луксозно. Той да се премести в едно село, село в Къвички, защото той трябваше да пътува през полета, през гори и така нататък през пустинята. Погледнато от географска гледна точка, неговото преместване може да го характеризираме като доста налудничево Да оставиш бойлера, топлата вода, ако щете и удобствата, които имаме в кухнята и всичките останали неща, да отидем в едно село, където понякога спира тока, където може би няма канализация от точни води и така нататък и да живеем в едни такива условия. От материална гледна точка отново като че ли Преместването на Аврам нямаше смисъл, защото и вие ще се съгласите, че да изкарваш прехраната си е много по-лесно, да изкарваш средства е много по-лесно в града, отколкото на село. Ако не беше така, хората нямаха да се трупат, нямаше да се трупат в големите градове. Място, където все пак се предлагат работни места. От културна гледна точка, като че ли. Градът ти дава повече предимства за ограмотяване. Има културни центрове, мероприятия и така нататък, които те карат все пак ти да се развиваш от тази гледна точка. Ако погледнем от тези три гледни точки, изхода на Аврам от тур нямаше никакъв смисъл. Затова се мисля, че трябва да сложим в нашата дискусия една съвсем различна гледна точка и тя е да погледнем на това пътуване на този изход на Авраам като на едно духовно пътуване. Духовното пътуване, което Авраам започна чрез излизането от Ур. Има смисъл само само ако се погледне като на едно духовно пътуване неговото излизане от Ур. Авраам тръгна всъщност да търси Бог, може да кажем, да, Бог му се разкри и той го покани да излезе. Да, Бог му се разкри, но до някъде. От тук нататък Авраам започна своето търсене, своето опознаване на онзи, който го призова да излезе от своя дом, от своето отечество. Всъщност, Авраам започна своето духовно пътуване. Пътуването ни не винаги. Като че ли трябва да го разглеждаме като тръгване от точка А, стигане до точка Б, а по-скоро пътуване в времето. Отваряйки Евангелието на Йоан и там 17 глава, стих 3, ние четем. Това са думите на Исус Христос, който казва: А това е вечен живот. Да познаят тебе един истинен Бог и Христа, когото си е изпратил. Какво е вечният живот на първо място? Една реалност, може би материална, географска или духовна реалност. Какво каза Исус? А това е вечен живот, кое? Да стигнете в точка Б, да спечелите нещо или, или нещо съвсем по-различно, нещо по-духовно. Да познаете, да опознаете Бога. Разбира се, ние не можем да отречем материалната същност на вечния живот, но с приоритет е духовната. Опознаването, търсенето, откриването на този вечен Бог. Да опознаеш Бог. От а, тази гледна точка, опознаването не може да бъде лимитирано ограничено, защото, защото ние имаме да опознаваме един вечен, един безкрайен Бог, и не можем да се ограничим. А, ние не можем да стигнем до някъде в нашето опознаване и да кажем ми аз вече открих всичко за него. Аз опознах Бога в съцяло. Вече няма какво да откривам. Аз толкова много добре го познавам. Аз стигнах до целта. А, когато ние говорим обикновено за едно пътуване, в нашето съзнание винаги има начална точка, и крайна точка. Място, откъдето тръгваме, място, до което трябва да достигнем. Но в духовното пътуване няма такава крайна точка. Може би някои от нас си мислим, че Божието Царство е тази крайна точка, че Небесният канал е тази крайна точка, Новата Земя. И като стигнем до там, ние сме стигнали до края. Ние сме завършили нашето духовно пътуване. Но това пътуване е постоянно и можем да кажем, че живота ни на тази земя е само един етап от това духовно пътуване. Защото ако би имало някакъв край, някаква крайна точка, това би, би означавало край и на универса. Край и на вечния Бог. Той вече няма да бъде неограничен, няма да бъде вечен. Защото ние сме стигнали и сме изчерпали всичко. Във вечността и във вечния Бог. Целта на изхода е да създаде необходимата обстановка за познание. И целта, с която Бог призова Аврам да излезе, беше и тази. Той да го опознае колкото се може повече. Ако трябва да разгледаме три места, географски места, Ур, Египет, Вавилон. Какво ви говорят тези имена? Ур, Египет, Вавилон. Кои живееха в Египет, кои живееха в Вавилон, ако трябва да ги свържиме с Божия народ. И какво преживяха тези хора там? Бяха роби. В Египет, в Вавилон. А, Аврам не беше роб в истинския смисъл на думата. Той не беше пленник но беше пленник на заобикалящата го лоша атмосфера, обстановка и затова Бог го призова да излезе от там, за да може да получи своето познание, истинско познание на Бога. Разбира се, в тези места ние ни казваме, че човек не може да има една истинска, една задълбочена връзка с Бога. Защото може да се изпълним примери като Йосиф, който Остана верен въпреки всички изкушения, съвлазни трудности. Може да си спомним за Данаил, който също остана верен на своя Бог и дори с цената на живота си беше готов да защити онзи, в когото вярваше. За да опознаеш обаче истински Бог, имаш нужда от изход. Бих желал да се спрем на два вида религия. След което да стигнем до един извод, че тези два вида религия, като че ли, не ни ползват толкова много, ако не преживеем един трети вид религия. Ако не достигнем до един трети вид религия. Първият от тях съм го озаглавил семейната религия. Роден си в такова семейство. Без значение вярата. Не визирам само църквата на адвентистите от седмия ден. Роден си в вярващо семейство. Без значение каква вяра, каква религия, какво вероисповедание е то. Роден си в такова семейство, възпитан си, израснал си в такова семейство, свикнал си с обичаите, с ритуалите в църквата, която посещаваш. Свикнал си с ученията, в които си бил възпитан. През цялото време на своя живот ти чувстваш разликата между себе си и всички останали? Още повече тази разлика тя е видима. Ти няма как да я скриеш. Две основни неща са онези, които те откоряват от другите. Ако трябва да говорим сега за нас като вярващи хора адвентисти, две основни неща ни откоряват от останалите. Ще ми помогнат ли кои са те? Две основни неща. Моля? Вярата в Исус. Да, но и други хора вярват в Исус. Вярата, послушанието. И други хора има послушни. Исус казва и други овце имам. Две неща, които в самото заглавие на църквата ни не подсказва. Едно от тях поне е там. Сълтата. И други хора очакват Исус. Повярвайте ми. Евреите все още го чакат. Суботата е едно от нещата, които не отличава. Няма как да го скрием. Другите отиват на училище, аз не отивам. Защото знам, че това е Божия ден. Аз не мога да, да направя това нещо. Второто нещо е една специална диета, която ние имаме. Ние сме решили да се съобразяваме с това, което Бог ни е казал, че е добро за нашето здраве. Твоите съученици пият алкохол, вършат а, такива неща а, под въздействието на алкохола, ядат и, и други храни, които са вредни за здравето, но те са решили да го правят. Спомняте ли си Данъл и неговите другари в двореца казаха «Ние не можем да се оскверним с тези ястия». Веднага, веднага разликата се явява. Салата, диета. И няма как това нещо да се скрие. Разбира се, в същото време на всяка крачка има провокации. Ти имаш други ценности от унези на твоите приятели, на твоите връзници. Другите говорят за забавленията на които са били, на купоните, които са прекарали. А ти за какво да говориш? За младежкия част, на който си бил, за вечерното молитвено богослужение, което си посетил. Разликата веднага, веднага се явява. В същото време обаче, възпитаваме във всички тези неща, посещавайки църква, ние живеем с убеждението, че наистина това, което родителите ни ни казват, то е много право, това е истината. И осъзнаваме, че другите хора грешат. Ние живеем с тази мисъл. Ако трябва да включим още няколко елемента в дискусията ни, говоряйки за кино, за дискотека, за облекло, украшения, всички тези неща, отново ги добавяме като неща, които като че ли ни открояват от останалите хора. Разбира се, в същото време някои не, че са виждали нещо лошо в тези изброени неща и затова не са ги практикували, а защото са се страхували от последиците. Ако направиш това, ако отидеш там, какво би се случило? Не, че виждаш нещо лошо в тези неща, но си притесненото от това, което може да се случи, ако отидеш, ако извършиш определеното нещо, ако прескочиш оградата. В тяхното съзнание на тези хора, си мисля, винаги е била идеята да прескочат. Тези ограничения, за да видят как е там, как са нещата там. И една част от а, така мислищите не са вършили тези неща, защото, защото са се страхували именно от последиците. Обеден съм и вярвам, че и днес има хора, които желаят да прескочат оградата, искат да опитат от тези неща, които света предлага. Да вкусят и да видят, наистина ли са толкова лоши. Защото така са им представени от техните родители. Някои си обещават, че когато пораснат, ще правят онова, което искат. Защото като малки са били ограничавани. Едно момче като малко, на което е било забранявано да гледа телевизия, си обещавал, знаете ли какво? Че когато порасне, когато се отдели и си създаде собствено семейство и заживее сам, без своите родители, във всяка една стая ще сложи телевизор. А защото то е било ограничавано. Това му е било налагано. А, разбира се, проблема с телевизора може би днес е най-малкият проблем, защото има тинейджери и младежи, които посягат към алкохол, посягат към дрога, наркотици, неща, които са много по-опасни, много по-вредни, и това са много сложни взаимоотношения между родители и деца. Когато говорим за възпитание, това са въпроси, които не можем с лека ръка да си кажем Еми, какво толкова? Много е лесно. Казваш му и край. Да, казваш му и край. До един момент. А от момента в който той започне да избира, тя започне да решава какво да прави, къде да ходи, с кой да се среща, какво да яде, какво да пие. Взаимоотношенията родители деца са много сложни, свързани с всичките тези въпроси и се мисля, че може би е необходимо да има един добър баланс между забраните, между позволените неща. Така че детето ми след време да не каже сега аз вече сама мога да решавам и ще си правя каквото си искам. Не ме е това, на което са ме учили. Не толкова лесно и просто. Някои отказват религията на своите родители, защото виждат разлика между това, което им е проповядвано и говорено в дома, и онова, което е всъщност в действителност. Те се срещат с реалността в един определен момент от своята възраст и виждат някои разлики. И това ги смущава. И те решават да се откажат от вярата, от религията на своите родители. Понякога има хора, които отказват вярата на семейството си, за да могат да се реализират в обществото. Един такъв човек каза, аз искам да спечеля много пари, искам моето бъдещо семейство да живее в изобилие и в разкош, вярата ми пречи, не мога да се реализирам, защото трябва да работя и в сълота. Така, че аз отказвам вярата на моите родители. Да, и той се реализира. И е добре. В очите на хората, които смятат, че това е най-подходящия и най-добрия път. Разбира се, познаваме такива, които не са се отказали от вярата на своето семейство. Отново са се реализирали в обществото. Отново са спечелили и са добре. А, говорейки за семейната вяра, семейната религия, идва един момент във времето, в което малкото дете пораства, израства, става тинейджър, става младеж. Идва един момент в който то или тя вземат решение за кръщение. И, може би, това е момент в който този човек засвидетелства публично своята вяра тази, с която е израснал в своето семейство. Някои се кръщават по-рано, други по-късно, трети изобщо не се кръщават. Това е един ритуал, чрез който човек засвидетелства, че става адвентист, че е адвентист вече равноправен член на църквата. Ако трябва да вземем един библейски пример за една такава религия, семейна религия, за помощ може да ни послужи притчата за блудния син. Един баща има двама сина. Един по-малък, и един по-голям. Един непослушен и един послушен. Но четейки и следвайки притчата, ние виждаме, че и двамата му сина имаха един основен проблем. Те не разбираха взаимоотношенията, които би трябвало да имат с техния баща. Това, че по-големия остана в къщата, не беше му помогнало много. И двамата имаха нужда от едно дълбоко разбиране за, за взаимоотношенията им с техния баща. С Бог. Единият се опитваше в удоволствията да намери верния път, правилния път, поиска си наследството и тръгна за да намери този път, така и не го откри. Другия в работата за неговия баща се опитваше да намери този път, но виждаме, че и той не беше много щастлив от онова, което вършише и правеше. Но като че ли блудният син можа да се осъзнае и да преоткрие онова, което беше изгубил. Това е семейната религия в най-кратък план и тя е много важна за да се поставят основите за разбирането на Бога. Без нея няма как. Тя е нещото, което поставя основите в живота на едно дете, то да опознае Бога. То да осъзнае че не живее само, че има на личност, която прави нещо в този свят и за него. Втората форма или втория, втората религия, нарекал съмя групова религия, или религията в общност, църковната религия, религията на църквата. Религиозната опитност, която човек получава в църквата. Как се влиза в църквата? Как може човек да влезе в църквата? По два начина. Или си роден в такова семейство и решаваш след това да станеш част, член на тази църква. Или втория начин е чрез евангелизиране. Нямам предвид публична евангелизация, защото евангелизирането е чрез различни форми. По някакъв начин ти си чул благата вест за Исус Христос? До този момент не си знаел нищо, не си го познавал, не си се интересувал, може би дори да си чувал, но сега решаваш да откликнеш на този призив. И тук, разбира се, в църквата човек намира място, където свободно да практикува своята вяра, да я преживява. Кръщението разбира се, време на преминаване от семейната религия към груповата религия, религията в общност, в църквата. Вече човек става църковен член, получава религиозен статут. Един ден от седмицата участваш в определените дейности в църквата, намираш сигурност, чувстваш се като в оазис. И разбира се, църквата е предназначена за това, да осигури една такава добра атмосфера и среда за развитие, за опознаване на Бога. Случва се обаче нещо интересно отново във времето, когато си вече практикуващ една такава религия в общността. Кръстил си се, запознал си се с основните неща в църквата, всяка седмица посещаваш богослуженията. В един момент обаче вярата става стандартна. Не казвам, че това е лошо. Но вярата става една стандартна вяра. Какво означава вярата ми да стане стандартна вяра? Ами, посещавам всяка седмица църква, съобразявам се с почивния ден, с Божия ден, съботата, съобразявам се с диетата, моля се сутрин, когато се събудя, вечер, когато си лягам и когато се храня. Ако от време на време се сетя и за други неща и намеря време за молитва, понякога и това го правя, в същото време се опитвам да се задумя и за човек от църквата, защото това е Божията воля. И това се превръща в една стандартна религия. Отново повтарям, тя не е лоша. Това са все добри неща. Но в продължение на времето тя се превръща в една стандартна е, религия. Това е стандартния вариант. Някои, които са преминали през тези неща, обаче си казват това като чили ли не е достатъчно. В живота ми трябва да се случи още нещо. Трябва да преживее още нещо. Защото това не ме задоволява. Това не ми стига. И те решават да вършат мисионска дейност за определен период от време. Други отиват, не знам как ще ви прозвучи, но съм го нарекал на мисионски туризъм. Какво означава това? Има хора, които си избират определени места, колкото се може по отдалечени от родината, колкото се може по-екзотични. Няма нищо лошо в това. Да отидеш и да мисионираш някъде, другаде, извън страната си. Но аз имам въпрос към хора, които практикуват това мисиониране. Ако тези средства които са похарчени да отидеш там, ако това време, ако тази енергия от тебе, това твое посвещение, го вложиш, за да отидеш в съседното населено място до твоето, където също има хора в нужда, с същите потребности. Не би ли било по-добре? Разбира се, верно е, че едни хора го правят с цялото си сърце и посвещение, други отиват и връщайки се, показват снимки с маймунките, с крокодили и така нататък. Много е важна мотивацията, с която правя даденото нещо. Може да звучи много критично това, което казвам, но това представлява една форма на апгрейд на нашата вяра, на освежаване на нашата вяра, на обновяване на нашата вяра. Мислим, че стандартната вяра не е достатъчна и се опитваме да направим още нещо, да реализираме още нещо, за да може да си кажем, ето, нашата вяра е обновена. Може един от начините да обновим вярата си е чрез службите, които заемаме. Казвам си, аз не стоя само на стола, нас върша нещо. Аз имам някаква специална задача в тази църква и аз работя. Разбира се, отново искам да кажа, не искам това да ви прозвучава като критика, напротив. Всичките тези неща, които ги изреждам, те са много добри. Когато човек пожелая да ги върши. Но Отново повтарям, важна е мотивацията, която ни кара да ги направим. Много хора правят тези неща с искрени сърца и Бог ги благославя. И те имат добри резултати. Божието Евангелие се развива на много места. Горе-долу така изглежда живота в а, една църква. Но знаете ли, мисля си, че можем да открием а, няколко профила на вярващи хора в църквата. Няколко профила на вярващи хора в църквата и конкретно говоря църквата на адвентистите от седмия ден. Изреждам ги. Те са пет, според мене, могат да бъдат и много повече или много по-малко, но когато ги изреди и ги чуете, интересно е, че ако се задълбочим и така прегледаме църковната история, четем някои теологични коментари, можем дори да открием, че църквата ни като цяло преминава през тези етапи. Пет профила на вярващи хора в църквата. Първият от тях е апокалиптичен, вторият е радикален, социален, умерен и декоративен. Пет вида хора да ги наречем в църквата. Апокалиптичен, радикален, социален, умерен, декоративен. Кой от тях мислите, че преобладава в църквата? Кои от тези хора преобладават в църквата? Ако трябва да поговорим малко какво представляват тези хора, се спираме на първия тип от тях, апокалиптичните вярващи. Ключовите думи за тях са следните. Няма да, да давам големи описания. Набелязвам само ключовите думи. Нещата, които са приоритет в живота на тези хора. Това са бъдещето, края, катастрофи, неделния закон, гоненията, отплата, вечен живот... И като че ли това, това взема място в живота им. Това е най-голямото време от техния живот. Нещата, с които те се занимават. Вие може да направите връзката между всички тези е, ключови думи и да направим профила на тези хора. Те са заети постоянно да четат какво става с папата, гледат събитията, които се случват, земетресения, пожари и катастрофи, какво ли не катаклизми. Те мислят само за тези неща. Разбира се, тези хора не са много, но ги има в църквата. Отново искам да кажа, че всяка една от тези пет фази е много важна, има своето място в, в структурата на църквата. Не казвам, че са лоши. Напротив, просто правим едно описание на, на хората, които сме в църквата. Това са много важни фази, през които и изобщо църквата ни като цяло преминава. Имаме един апокалиптичен адвентизъм, който е важен и е част от нашата вест. Ние имаме в нашата вест нещо, което засяга специално бъдещето. Нашето личното и на, на целия свят. Имаме един радикален, свързан с реформата ни. Един социален, свързан с здравето, помощта към хората в нужда. Имаме един умерен адвентизъм, който е много, много ясен Тоест, ние не живеем по горите, в пещерите, не сме качени на дървета, ние сме социални хора и живеем в този свят. Като че ли, обаче, последната форма, декоративната, тя е едно анормално явление, което, което не би трябвало да се среща. Но, за голямо съжаление, то съществува. Продължаваме сега с втората категория хора. Спряхме се на апокалиптичните вярващи, сега се спираме на радикалните вярващи. Радикалният адвентизъм. Какво представлява той? Ключовите думи тук, кои биха били? Хората, които са така, радикално настроени. Тук можем да, да говорим за диета, за реформа, за освещение, за святост. Тук може да говорим за миналото. Поглеждаме назад в миналото и виждаме нашите пионери, колко са били честни, колко са били посветени, колко много добри неща са правили. И ние искаме да се върнем към тяхната вяра, към това, което те са преживявали. Да се върнем там, откъдето всъщност сме пропаднали. Ако за апокалиптичния адвентизъм ключовата дума е бъдещето, те гледат напред за това, което ще се случи, за радикалния адвентизъм ключовата дума е Миналото, онова доброто, което е било назад, добрите стари времена, казваме ли понякога, колко беше добре, нямаше го това, това, това, а сега като чили едва ли не църквата ни е в, в упадък. Защо не се върн върна времената на нашите пионери, времената на Мартин Лутер, едва ли не златната епоха на църквата на Даметистите от Седмия ден? Разбира се, отново повтарям, всичките тези неща са много добри. Неща, към които всеки един трябва да се стреми. Но ние не можем да живеем в миналото. Защото ние се движим напред. Стигаме до третата категория вярващи. Това са социалните адвентисти, социалния адвентизъм. Какво всъщност представлява той? С какво се занимават тези хора и кое стои в основата на техния живот, на техните разговори, на техните действия. Тези хора се интересуват онова, от онова, което, което се случва днес, в този момент, сега. Не в миналото, не в е това, което предстои в бъдещето, а в това, което днес се случва. Тези хора са заинтересовани от проблемите на, на хората около тях. Ключови думи за тях са Обществото, служенето, помощ, адра, ако щете, благотворителната организация. И църквата, разбира се, работи в тази насока, може да се желая много повече, но тя работи в тази насока, социалното подпомагане на хората в нужда. Те наблягат тези хора повече на взаимоотношенията, като чели, а не толкова на доктрината, на теологията, на реформите. И понякога, Понякога и ние може да се уловим, че гледаме не чак с толкова добри очи на тези хора. Казваме си, е какво толкова правят, тръгнали сега, обикалят, раздават там някакви си пакетчета, помагат на хората, вместо да им изнасят библейски лекции или нещо от този род, защо не говорят за доктрините, защо не проповядват здравата реформа, а там само помагат на хората в нужда. Въпросът, който се задава към тях е именно този, защо се занимават толкова с социалната дейност и подпомагане, а не с теологията, не с доктрините на църквата. Но, знаете ли, ако трябва да направим една статистика днес, ние ще установим, че църквата ни е по-голямата си част, е известна в обществото ни именно чрез такива социални проекти и дейности чрез такива хуманитарни дейности, които тя извършва. Четвъртата категория хора, това са умерените адвентисти. Какво представлява тази група и какво означава да бъдеш умерен адвентист? Представляя, разбира се, едно позитивно послание, което човек носи в този свят вниманието се центрира около църквата, около поклонението, около богослужението. Мисионирането не е оставено на заден план, също се работи в тази насока, но като че ли за всяко едно от тези неща църквата иска те да бъдат извършвани много умерено и много добре планирано и мъдро изготвени и осъществени. Това е много добре, защото по този начин, хората виждат, че онези, които са част от църквата, те са едни нормални хора, като всички останали. Не са учелници, не са фанатици, не са еретици, не са извънземни. Те са едни нормални хора. Тази категория, като че ли е по-голямата част от църквата. Стигаме до петата група, до петата категория, декоративен адвентизъм. Какво означава това? Звучи малко смешно и странно, но отново повтарям, като че ли за голямо съжаление то е реалност и ние не можем да си затворим очите и да кажем, не, не, това не съществува, това го няма, това липсва. Много съм благодарен, че Бог в същемото писание си е записал без значение онова, което се случва в историята на Божия народ. Не са записани само положителните и добри неща, но са записани и всички лоши неща, които те вършат, през които преминават и всичко това се записа за спомене ли си за какво? За плука и за пример на нас. А, същото нещо и днес ние не можем да се затворим отчити да си кажем църквата е най-прекрасното място, най-перфектното място, хората тук, които посещават, сме най-святите, най-честите, защото ако бяхме такива, ние нямаше да сме тук, нали? Щяхме да сме някъде по-нависоко. И нямаше да се налага и се оздат във втори път. Нито първи път, ако бяхме святи и праведни. Тези хора <coughs> тези хора са бих казал много чупливи, много крехки, много лесно раними. Трябва много да се внимава с тях, как се отнасяш, какво казваш, защото те много бързо се обиждат, много лесно се сърдят и ако се стигне до такъв момент, вземат решение, че няма да посещават църквата. Може би за определен период от време, но, но вземат такова решение. Това са хора, които идват на църква, когато дойдат, разбира се, сядат си на своето място, другите не ги интересуват, не се включват в нищо, може да ги помолиш за съдействие, но... Като че ли ти не си никой за тях и изобщо те не те и забелязват, ти не съществуваш за тях. Това са общо казано тези пет категории, които съм набелязал е, като хора, които сме част от тази общност. Всеки ни от нас може да, да намери е, своя профил. Може да е комбиниран между един, два, три от тези профила. Но като цяло това е профила на нас, църковните членове. Връщам се отново на семейството и на църквата, защото те, семейството и църквата, са институции, които не само ни предпазват от лошото влияние в... от този свят, а и правят нещо съвсем по-различно. Те ни показват или ни насочват към опознаването на Бога. Към откриването ни на Бога и към Неговото опознаване. Не може човек да има лична религия, лична вяра, ако няма семейна или ако няма църковна такава. А е много важно да имаме лична вяра и лично познание, лична религия. Те, църковната и семейната са много важни. Понякога, за голямо съжаление, нито семействата ни, нито църквата ни си даваме сметка че а, онова, което правим, което вършим, онова, което казваме, то оказва много силно влияние върху нашите деца или върху нашите членове от църквата. Защото, както семейството, така и църквата бяха призовани от Бог да опътят човека към Христос. Да го насочат към Исус Христос. Не на празно, в посланието на Апостол Павел към Галатяните и там 3 глава 24 стих ние четем. Така законът стана за нас детеводител да ни доведе при Христа, за да се оправдаем чрез вяра. Законът стана за нас детеводител да ни доведе при Христа, за да се оправдаем чрез вяра. Какво означаваше за един евреин тази думичка закон? Какво разбираше той под тази думичка? Абсолютно всичко. Това за него беше неговата религия. Неговата вяра. Всичко това, в което беше възпитан в семейството и в общността. Законът стана за нас детеводител. водител. Не само десетте заповеди. Изобщо цялото възпитание, религиозно възпитание, което той беше получил в семейството, след това в общността. Можем да заместим тази думичка законът с думичката религия и всъщност виждаме, че религията стана за нас детеводител, а за да ни доведе при кого? При Христа. Коя религия? Семейната, религията в общността имат за цел именно това, да ни доведат при Христа. Нямат друга цел. Няма за цел аз да, да си остана с моята семейна религия, аз да си остана с моята а, църковна религия, а те имат за цел да ме доведат при Христа. И от тук нататък аз да изградя моята лична връзка с Бога, моята лична религия, моята лична вяра. Затова казах в началото, че ще се спрем на тези два вида религия семейната и религията в общност, църковната религия, но като че ли това са първите две звена, които само трябва да ми помогнат да достигна до един нов вид религия. Нов вид вяра. Личната ми вяра с Бога. Аз и Той. Една лична религия. Разбира се, семейната и църковната религия не са никаква спънка за, за моята лична религия. Напротив, те са като... Едни, като едни помощни стъпала, които ни помагат да достигнем до нашата лична религия, до нашата лична връзка. С други думи, те ни помагат да излезем от мястото, което ни пречи, за да имаме, за да имаме своята лична, лична връзка. Тоест, ако се задоволя само с това, което моите родители са ме научили, ако се задоволя само с това, което църквата ме е научила, аз. Отново повтарям, ще си имам само една стандартна религия и вяра. И тя ще бъде моята семейна и моята църковна религия. Тя ще бъде вярата на моите родители, тя ще бъде вярата на моята църква, но не и моята лична вяра. А семейството и църквата, казахме, имат за цел да ни доведат до тази лична връзка, до тази лична вяра в Исус Христос. Законът стана за нас детеводител. Старогръцката дума е педагог, инструктор, учител, гид. Някой, който да ни насочи, някой, който да ни посочи правилния път, за да стигнем до Исус Христос. Закона или религията, те ни водят към Христос, защото нашата цел е именно Той. Когато човек стигне до този момент, той може да реагира по няколко начина. Първият от тях е да се откаже от религията. Може би от своята семейна религия, може би от своята църковна религия. Другия вариант е този човек да се задоволи с наученето. Това, което е научил от семейството или това, което е научил от църквата. И третия вариант, към който може би всеки един от нас е призован е да решим да изследваме, да опознаваме, да развиваме, да се затвърждаваме в личното си познание за Бог. Мисля си, че наша задача е да помагаме на такива хора, а не да ги отблъскваме, не да ги осъждаме, когато имат своите въпроси, когато имат своите търсения, когато имат своето лутане и в същото време искат да открият правилния път, ние да бъдем нези, които да им помогнем и да ги насочим към този път на опознаване на техния Бог. Това е, разбира се, един задължителен момент, през който всеки един от нас рано или късно преминава. Момент в който трябва да вземе това съдвълносно решение. Какво ще правя аз с моята религия? Било то семейна, било то църковна. Дали ще спра от тук, дали ще се откажа от тях или ще продължа напред и това ще се превърне в една лична моя опитност, лична моя вяра. Алфа криза или кризата на началото. Озаглавих а, размишленията ни е така, защото това всъщност е началото на човека с Бога. От тук той тръгва истински с Бог. Аз и Той не моето семейство и той, не е моята църква и той, а аз и той. Аз имам своята лична вяра. Аз от този момент разбирам на къде трябва да вървя. Зная защо вярвам. Зная защо съм адвентист. Зная защо правя това. Зная защо не правя другото. А не когато да попитам, защо правиш това? ами, Ами, не знам. Родителите ми ми казаха, че е добре. Църквата ми каза, че е правилно. Самият аз имам тази лична вяра. Това е моята лична религия. Това е моето лично преживяване. Не защото църквата ми е казала, не защото родителите ми са ме научили, а защото аз лично съм взел това решение. Всеки от нас си мисля, че трябва лично да открие и да опознае Бога. Как се случва това... Надявам се в следващите наши срещи на, на тази поредица да си дадем отговор и на тези въпроси. Ще завърша размишленията ни за тази вечер с думите на апостол Павел към Тимотей. Второто послание е към Тимотей. Първа глава, 12 стих, втората част, който казва. Защото знае в кого съм повярвал. И съм уверен, че той е силен да опази до оня ден онова, което съм му поверил. Знаеш ли в кого си повярвал? Знаеш ли в какво вярваш? Бог да ни благослови, ако все още се лутаме и не знаем, да преживеем тези моменти и да придобием тази лична вяра, тази лична опетност с този наш небесен баща. Амин.